senyors, molt bon dia, molt bona tarda. Benvinguts a, to a tots els nostres oients que ens sintonitzen ara mateix a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Bellada ja des del 91.6 de la DFM. Doncs avui comencem d'aquesta manera, amb alegria, en festa, doncs festa major al barri de la Sagrera. La Comissió de Festes de la Sagrera us convida a gaudir d'aquesta festa major, més de 100 activitats preparades, exposicions cerrades, tallers, conferències, balls, concerts, jocs eh, gegants, castellers i fins i tot la 35a edició de la cursa, que es realitzarà el diumenge 2 de desembre, una cursa popular, la, la cursa popular més antiga de Barcelona. Nosaltres vam ser en directe aquest passat dissabte, Uh, retransmetent doncs, a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i ens vam aturar doncs, a parlar amb les diferents entitats i amb les diferents personalitats que van passar per aquesta festa major per aquesta desena mostra d'entitats de la Sagrera i qui ens va, donar, qui ens va deixar doncs, parlar uns minuts amb ell va ser en Raimon Blasi, el nostre regidor, el regidor del districte i precisament doncs, això és el que escoltem ara mateix la veu d'en Raimon Blasi Continuem a la desena mostra d'entitats del barri de la Sagrera. Ara tinc aquí al costat el regidor del districte de Sant Andreu, el Raimond Blasi. Bon dia. Molt bon dia. Eh, bé, has vingut a fer la reinauguració d'aquest eh, centre cívic de la Sagrera, no? A veure, hem vingut a la celebració del trentè aniversari de la barraca. Reinauguració, tant de bo estigués ja amb unes condicions més òptimes per, per poder acollir tanta activitat com es desenvolupa el barri de la Sagrera. Eh, bé, eh, amb aquesta festa major tan especial com és la que se celebra aquest any el 30è aniversari del centre cívic del barri eh, tens, eh, tens pensat fer algun acte especial o es fa algun acte especial aquí a la Sagrera? Va, a la Sagrera el que estem és ja d'inici de festa major i el tret de sortida precisament al Marca aquesta celebració del 30è aniversari conjuntament i com bé recordaves abans amb aquesta eh, jornada del que seria una mostra d'entitats de, de la Sagrera per tant, jo crec que estem situant-lo en, en el lloc que li correspon, però en qualsevol cas la major satisfacció serà el dia que aquest equipament, que dona tant de servei, doncs pugui estar en les condicions més òptimes i en aquesta línia estem treballant també per guanyar un nou casal de barri, el que seria el, el famós xalet aquí al costat. Molt bé. Eh, en quina fase es troba aquest xalet per, de, de construcció? Es troba en fase que dins d'aquest mandat esperem i desitgem que sigui una realitat. Molt bé, Raimon. I, bueno, ens pots avançar alguna, alguna pròxima inauguració, algun pròxim regalet de Nadal de cara al barri La Sagrera? Home, de, de moment, i permete'm, estem en, en campanya electoral i, i segur que algú diria alguna cosa si fes publicitat d'aquesta jo el que puc dir és que com tanta i tanta altra gent a l'Ajuntament de Barcelona està treballant i està al servei de la, dels seus veïns i de les seves veïnes a partir d'aquí deixem que les coses fluegin al seu ritme amb tranquil·litat i amb normalitat però intentant que la ciutat de Barcelona continuï sent un referent que la pròpia Sagrera, aquest barri tan estimat des del districte de Sant Andreu doncs que tingui el seu lloc que li correspon doncs moltes gràcies Raimon per estar aquí al micròfon de Ràdio Trinitat Vella et necessitem unes bones festes i bueno, esperem-nos trobar properament. Moltes gràcies per aquesta activitat que com sempre feu des de Ràdio Trini Jove i perquè és una, una entitat que us apreciem molt i que sempre ens ajudeu a fer difusió de l'activitat que es fa des del districte de Sant Andreu. Moltes gràcies, un dia. Mol veu, doncs, de manera va començar la festa major de la Sagrera amb aquesta, amb aquests ha estat batucada dels Sagresamba, que evidentment doncs no podien faltar en aquesta, en aquest dissabte en que hem poder gaudir amb tots els veïns i veïnes de la Sagrera aquesta, aquest inici de festa major. Doncs, una festa major que no seria possible sense l'organització Precisament, doncs, ara amb qui parlarem serà amb la Comissió de Festes i amb l'Associació de Veïns, que són les principals, eh, les principals entitats vinculades perquè funcioni durant dues setmanes aquesta festa. Parlem amb la Comissió de Festes, vinga. Doncs ara s'ha acostat aquí a l'estand de Radio Trinitat Vella la presidenta de la Comissió de Festes de la Sagrera, l'Ariadna Ramos, bon dia. Bon dia. Un èxit, no?, aquesta trobada d'entitats. Sí, sí, de, de moment està molt bé, sí, sí, tot un èxit. A part, coincideix també amb el 30 aniversari de la inauguració del Centre Cívic de la Sagrera, també? Sí, sí, just ara, vull dir, aquest any, fa 30 anys que, que es va inaugurar aquest Centre Cívic i avui es fa com una reinauguració. Molt bé, Ariadna. Explica'ns una mica, bueno, tu que tens el programa a la mà, per el que veig, el que, el que es presenta per aquestes festes de la Sagrera d'aquest any 2012 val doncs Tot i que aquest cap de setmana doncs això comença avui la mostra d'entitats demà també hi ha moltes activitats hi ha una diada castellera també dracs i diables fan una lead-up motiu del seu 30 aniversari però en principi la festa major és de, del 15 al 25 de novembre i bueno doncs com, doncs com cada any hi ha tota... Hi totes les activitats típiques que té una festa major, des de ballades, bars, bars, can, cantar corals... Però bueno, també hi ha moltes més activitats, més originals, i clar, us animo a entrar a la web de la comissió de festes veure tots els actes, perquè estem parlant de més de 100 actes, que són difícils resumir aquí amb 4 paraules. Molt bé, el, el, suposo que aquests cent actes que teniu més o menys preparats per a aquesta festa major no s'organitzen sols i no, no, no s'associen sols, no? Quanta gent sou a la Comissió de Festes del barri de la Sagrera? Ara, la Comissió de Festes som unes 8-9 persones, val? però nosaltres el que fem és coordinar els actes que, que una mica fan les entitats del barri i alguns equipaments. Nosaltres directament directament, doncs, organitzem els balls, de festa major... Hi ha alguns, alguns espectacles infantils i alguns actes en concrets sí i que som nosaltres els, els organitzadors. Però la resta d'actes el que fem és coordinar Les entitats venen i diuen mira, jo vull fer això per la festa major. I llavors nosaltres doncs, els hi facilitem la infraestructura. ho demanem a l'ajuntament el que els hi fa falta i aquestes coses. Fem una mica de coordinadors. Molt bé, o sigui, aquesta comissió de festes que, bueno, que, és, que és molt dinàmica pel barri i, bueno, com ja dius, eh, són també les mateixes entitats les que organitzen aquestes festes majors i es presenten voluntaris per, per programar activitats, no? Sí, sí, a principis de setembre fem una reunió i llavors convoquem a totes les entitats del barri i elles venen i comencen a fer propostes. Nosaltres faríem això i comencem a distribuir els dies, els espais que tenim i ens omplen una fitxa amb la infraestructura que necessiten. Llavors, nosaltres fem d'intermediadors amb, amb l'Ajuntament. Heu notat aquest any que hi ha més afluència de gent pel fet que sigui la de bona edició de les festes o la de bona, la de bona edició d'aquesta trobada d'entitats, que coincideix amb la inauguració, la reinauguració reina, del, del centre cívic? Com a mostra d'entitats, sí que aquesta és la desena mostra d'entitats. L'any passat també hi va haver-hi bastanta gent a la mostra d'entitats. No ho sé, no, no podria dir que aquest any hi ha més gent que l'any passat, no. Bona, bueno, almenys mantenim la línia, no? Que almenys mantenim la línia, no, que en aquest temps ja és, no? Sí, sí, sí, sí. Molt bé, estavem parlant aquí amb el president de l'Associació de Veïns del barri de la Sagrera. Bon dia. amb qui tenim el plaer de parlar. Bon dia. Bon dia. El seu nom, si us plau? Soca Josep Barberò, president de l'Associació de Veïns de la Sagrera. Molt bé, Josep. Eh, bueno, que com li compliment, avant de l'arianda, un èxit, no, de festes aquestes de la Sagrera d'aquest any. Sí, bé, bueno, a la Sagrera tenim la sort de comptar amb la comissió de festes que es munten molts saraos i que tothom, en aquestes èpoques de crisi encara més, necessitem també donar-li una mica d'alegria a la vida. És que sí, tenim la sort de que tenim una bona festa. Bé, eh, ens va parlar l'Ariadna que faré un acte especial, una reinauguració d'aquest centre cívic de la Sagrera. Eh, que teniu convidats especials, eh, vindrà gent honorable com de l'Ajuntament, del districte de barri... Sí, bueno, nosaltres podem dir que eh, fa més de 30 anys, per això té 30 anys, des de l'Associació de Veïns, precisament, se va i, fer la reivindicació, quan això era una encina de barri i es va tancar, eh, va començar la reivindicació per tenir un Ateneu Popular, un centre cívic, alguna cosa perquè la Sagrera sempre ha estat molt mancada d'equipaments. La qual és el primer que teníem i va ser una llarga lluita per recuperar aquest espai pels veïns i veïnes de la Sagrera. Una vegada dit això, doncs el centre cívic ha passat per diferents etapes, des d'una cogestió a una gestió directament de direcció, o sigui, han tingut tota una mena de seguit fins que hem arribat al moment actual que és el que hi ha. Per què es fa una reinauguració? I si vindrà? Suposo que sí que vindran des del regidor. No sé si vindrà també l'alcalde, perquè clar, a la mostra normalment venia també. No ja per la reinauguració del centre, sinó com molta entitat de l'alcalde ha vingut altres anys. Esperem que hi vingui. De tota manera, el regidor sí que contem i el gerent, i algunes autoritats aquí del districte de Sant Andreu. Molt bé, doncs des de Reutilitat Vella, fem, no fem... Aquí... Una, una celebració d'aquesta tasca que feu aquí a la Sagrera. Que recordem que les festes comencen el 15 de novembre fins al dia 25, que el barri de la Sagrera s'omple de festa, s'omple de serinola, gràcies ser aquesta comissió i a l'associació de veïns, no? Sí, sí, home, tots, tots plegats fem, fem festa, tots totes les entitats del barri estem aquí per fer la festa i dir també que bueno, fora d'aquestes dates hi ha el dia 2 de desembre que hi ha la cursa de la Sagrera. Molt bé, o el sigui, 12 de desembre també la cursa de, de la Sagrera, que segurament ens farem reçors d'estudis de, de, de Ràdio Trinitat Vella, parlant amb algú, un organitzador o algú, com sempre. Jo, José, diguem. No, jo volia dir també eh, que dintre d'aquesta programació que, té, que ha fet la Comissió que ha coordinat la Comissió de Festes, nosaltres, com a associació de veïns, el dia 22 de novembre, dijous a les 7.30 de tarda aquí al Centre Cívic, fem una xerrada que creiem que és molt important sobre totes les troballes que s'estan fent aquí a la Sagrera. Sabeu que de l'Ipugeu, dels primers hiberts, han trobat 207 cossos que parlarem molt extensament en aquesta xerrada. S'han trobat també 150 de l'any 1700 i alguna cosa, quan la Guerra dels Segadors, de la Peste Negra que hi havia. S'han trobat els 22 fetos que havien de bebès que no podíem enterrar al cimentiri perquè no havien format part de la societat romana, en la qual havien de quedar-se a casa als jardins entre teules i de costat. És a dir, aquesta xerrada, pensem que és molt important, està dirigida de tot el que s'està trobant aquí a les obres de l'AVE i llavors la portarà a terme la Carma Miró, que és la responsable de l'ICUP de Barcelona, la del Servei d'Arqueologia de l'ICUP. Convidar a tothom des d'aquí perquè vinguin i bueno, dir que la Sagrera, pues, a part de tenir bona festa, ara estem, veiem que també té molta història. Fa 5.000 anys tenim cossos aquí que fa 5.000 anys estaven aquí enterrats. Vale? Molt bé, llavors doncs fem una crida eh, el dijous que ve a dos quarts de sis de la tarda. Dos quarts de sis de la tarda. Dijous que ve, no? El dia 20, dijous, dia 22 de novembre, al Centre Cívic de la Sagrera. Una xerrada sobretot aquestes troballes històriques que s'han anat trobant molt bé. Doncs moltes gràcies, molt bon dia, moltes gràcies alegria que és festa major alegria molt bé, doncs tota aquesta alegria és la que podeu trobar aquests dies si us acosteu al barri de la Sagrera us comentem alguns dels actes més importants d'aquesta festa. El dia 15 és el del Pregó, amb l'arqueòloga Eudal Carbonell, veí de la Sagrera. El dia 17, a Vall, Mumereda i Hotel Cochambre. El dia 18, al Cercavila de Gegants. El 24 de novembre, al Correfoc. I el Vall de Festa Major, amb d'altra banda i l'orquestra Hitbeat i el diumenge 25 com a fi de festa a les Havaneres amb Port Bo i l'espectacle pirotècnic. Evidentment tampoc no pot faltar el diumenge 2 de desembre la 35è edició de la Cursa de la Sagrera, la cursa popular més antiga de Barcelona. I què és el que podreu realitzar avui si us acosteu a la Festa Major de la Sagrera? Doncs aquesta mateixa tarda a les 7 i dins les activitats de Festa Major de la Sagrera podreu trobar la tertúlia sobre fotografia que es farà a la Nau Ibanov. Recordeu la Nau Ibanov al carrer d'Honduras, número 28, doncs aquesta tertúlia de fotografia dirigida a tots els aficionats de la fotografia a veïns i veïnes de la Sagrera. Organitza Grup Fotosagrera. Doncs amb ells també vam poder parlar aquest cap de setmana perquè ens expliquessin doncs, quines són les activitats que realitzen i què és el que tenen pensat fer per a aquesta festa major. Parlem amb el Grup Fotosagrera. Continuem a la trobada de d'entitats del barri de la Sagrera, recordem que està a la de bona edició, i ara tinc aquí al costat meu el Josep Maria, que és el president de Fotosagrera. Eh, bueno, per començar, a dir-vos que és l'única associació que té una carpa muntada, no? I això vol dir que porteu uns quants anys, no, aquí al barri? Bueno, de fet, sí. bueno, fet l'associació té 3 anys jove. La circumstància que només tinguem la carpa és de que, de fet, és una carpa que és una, una exposició fotogràfica posició fotogràfica de, de, de bueno, fotògrafs, del mateix, de mateixa gent del mateix grup, enti, eh, membres del mateix grup, i per posar la car, per posar les fotos necessitava una carpa. La resta d'entitats no tenen carpa, degut a que aquest any, com que se celebra aquí al carrer Martí Molins, però qüestions d'espai, per això només se'ns se ha concedit eh, que només nosaltres aquells la carpa, que és la constància. Molt bé, molt bé. No, bueno, ja es veu que aquí està la cosa al carrer Martí i Molins ben apretadet, eh? Sí, en aquest any, eh, aviam, hem fet eh, degut que és el 30 aniversari del centre cívic, doncs eh, se'ns va demanar des de la mateixa direcció del centre en pogué fer un acte conjunt, ara l'1 començarà un acte com o sigui, representant la inauguració de fa 30 anys enrere i llavors han coincidit l'acte que sigui al mateix carrer Martí Molins. Molt bé, Josep Maria. Eh, ens pots explicar una mica quina és la vostra funció dins del barri i, bueno, i en què consisteix aquesta associació de fotògrafs, suposo, aficionats, sí. que es diu Fotosagrera, no? Sí, bueno, de fet, eh, sorgeix la idea fa tres anys enrere eh, de com agrupar se i crear un punt de trobada de gent aficionada a la fotografia, però la sorpresa és que bueno, actualment són 45 socis, eh, però hi ha diversitat de, de, de qualitat. Hi ha professionals, hi ha gent que, membres que són aficionats, gent que està calornada amb la medalla d'or de de l'agrupació de Catalunya de Fotografia gent professional que es dedica pues, evidentment a, a la fotografia i gent que comença i entre uns i els altres pues, es va creant un grup molt autoregent i molt interessant bueno, de fet jo m'he donat anat a donar una volta per la carpa i he vist fotos molt, molt xules i molt ben, molt ben fetes no? eh, el, el fet que siguin totes en blanc i negre eh, dóna un caire especial a l'exposició o és perquè és la vostra manera de fer? No, en aquest cas m'ha escollit el blanc i negre, per com es bé s'ha pogut escollir, no, és per una unitat de uniforme a lo que és l'exposició. Tota exposició té Tot de tindrer a un criteri, en aquest cas m'ha escollit el blanc i negre, doncs, bueno, com a criteris del contrast que pot representar els carrers, s'han fet fotografies de nit i de dia, i ens va coincidir d'ambes de fer diferents colors, doncs totes passar en blanc i negre. Pues doncs, que no té més importants de aquesta. Molt bé, Josep Maria. I si algú que ens estigui escoltant és aficionat a la fotografia li agradaria participar en aquesta associació on es, on es tindria que dirigir i què tindria que fer? Bueno, en principi, aviam, tenim una, una web pròpia que és les 3 dobles Bs a un correu electrònic que és fotosecredera i què pot fer? Pues, bueno, tal com comentava hi ha diversitat de, de fotògrafs de membres i a dintre pues, bueno, fem sortides fotogràfiques fem tallers Fem que segon dimarts de mes, ens organitzem en tertúlia a la 9 i a la 9. El quart dimarts de mes, fem una trobada dels amics de fotografia i montem moltes exposicions. Vull dir, eh, abans d'ahir vam inaugurar dintre, els convido també a veure una exposició que vam inaugurar abans d'ahir, que està dintre del centre cívic, la d'avui, aquesta tarda inaugura un company nostre, els convido també, a la Nau Ibenov i, bueno, en particular, el divendres que ve jo també inauguro una exposició a la Nau Ibenov que es convida, evidentment, a poder anar-hi. Vol dir que activitats en fem moltes i a, to, a tot nivell. Vull dir, hi ha les, la particularitat que cada persona es pot organitzar si fa unes sortides una o l'altra o, o la, les activitats que considerem. Al mateix temps, també, com veieu, participem molt directament en que a les entitats de la segreda per donar impuls al moviment associatiu. Molt bé, o sigui, Fotosagrera, una associació molt activa, molt dinàmica, dins de, del barri de la Sagrera, bueno, i, a, i a tot arreu, no? perquè bueno, ens heu recordat que teniu diverses exposicions obertes, a la 9 i 9, aquí al Centre Cívic de la Sagrera, i bueno, si volen recordar la gent, que si es volen apuntar a aquesta associació, teniu una web pròpia, www.fotosagrera.es, amb PH, eh? PH, PH. fotosagrera.es fotosagrera o un mail que és fotosagrera gmail.com Molt bé, Josep Maria. Eh, aquí al costat aquí tens, que veig que s'ha sentat, ja té ganes de parlar també. Sí, és un company, aviam, ja li he demanat a ell que ens acompanyés. Justament és una persona, o sigui, és com Fotosagrera, n'és a nivell de territori al barri La Sagrera Sí que és veritat que no tan sols són fotògrafs aquí a la Sagrera, sinó que és una entitat que està oberta eh, bueno, a rebre totes les persones que estiguin, eh, tinguin interès per la fotografia com a art. Eh? I llavors, bueno, el company els eh, explicarà on viu i inclús tenim una sòcia que és escocesa. Eh? gent de Montcada, gent d'Hospitalet, vull dir que és oberta no tan sols al barri. Molt bé, o sigui, es va, es va fent gran, no, sagrera. Bon dia, aquí tenim aquí al costat? Manel. Manel. El, el Manel, i ets d'on? soc d'Horta. D'Horta. O sigui que, bueno, com com ja diu, ens ha dit Josep Maria, eh, és una entitat oberta que a part de tancar-se a la Sagrera es, accepta gent de, de tothom, aficionat a la fotografia, com a art. i bueno, Explica'ns una mica com, com vas aconseguir apuntar-te i com vas conèixer a Fotosagrera. Eh, mira, va ser a, a través d'una companya de la feina que em van parlar d'ells i un dia vaig venir el primer un sopar de juliol que es fa, es fa un a juliol i un al desembre, i em va agradar de la qualitat humana, perquè em vaig sentir molt acollit des del primer moment. Després, les fotografies que veia m'agradaven molt i vaig veure, dic, ostres, aquí tinc l'oportunitat d'enriquir-me com a fotografia, enriquir-me humanament, no? I, I ara comentava amb altres companys que... En comenta, començo a tenia ja un segon barri, no? I encara que sóc d'Horta i els d'Hortes sempre són molt especials, el meu cor ja comença, a, ara ja començo a saber de la plaça Passada, l'església, i, i, i bé, i per tant molt content i cada cop participant més, eh? que, que així és uniqueta com es fa barri, com es fa associació, i també compartint amb companys també s'aprèn a fer fotografies, i fem fotografies també s'aprens a fer fotografies. Sí, perquè bueno, veient l'exposició he l'oportunitat també de donar-me una volteta per aquí, per al Centre Cívic de la Sagrera eh, bueno, és, una, és una entitat que té molt nivell fotograficament parlant no? o sigui, la gent eh, porteu bones màquines com, com veig i a part la gent amb bon, molt gust i molt bon toc no? per fer fotografia Sí, eh, la màquina evidentment no? eh, i després, eh, sobretot jo valoro molt eh, les tertules aquestes que parlava en Josep Maria perquè allà agafem una fotografia, per exemple, jo per la tertúlia de dimarts he presentat una fotografia que teòricament no està bé, eh? no està bé, però era una, una fotografia difícil, perquè era una nevada i era meitat blanca de la nevada i meitat negra, que era una estació de ferrocarrils. Per tant, dius, home, però a, a, a força de fer aquestes fotografies que, que dius, no està bé, però dius, bueno, com la puc millorar es donen compte, primer la manestria de molta gent que hi ha a Fotosagrera i és que és l'única manera que pots anar aprenent, no? Per tant, mitjançant del treball que hem de fer obligatoriament és a dir, mira, aquest mes ha tocat els núvols, però vinga, tots a fer fotografies de, de nubus, no? Clar, i llavors vull dir que després a la tertúlia eh, és l'única manera d'anar i, i com tot, és fent fotografies aprens Sí, teniu un curs mensual, heu comentat ara, Josep Maria, eh, que feu un, un, una temàtica general en particular i doncs, en mensualment les fotos vostres, no? Explica'ns una mica com és això. Sí, havíem començaments de curs, per perquè va des del de, d'aquest setembre fins juliol, que evidentment fem sopars, Nadals i aquestes coses, vull dir que hi la part de l'oci, a part de trobant-se com a fotògrafs també ens hem trobat un grup d'amics. Això també potser és lo, lo que ha fet més, més xarxa i ha, i ha compactat més el que és l'agrupació. La, Escollim uns temes que es desenvolupen cada mes i, mes i aquests temes es presenten a través d'una web, una web que la veuen els socis i els socis a través de d'una grella que se'ns envia a través de correu, fem les nostres puntucions i la fotografia més puntuada, les tres fotografies més puntuades i a la primera, segona i tercera. I això pues doncs, obliga tal com deia el Manel de crear milloranse cada cada mes i treballar-hi cada mes. O si sigui, no tan sols estem estàtics, com com pos veure, hi ha molta feina i ens fa moure molt, molt, molt el cervell de fer Sí, bueno, com ja he dit, una, una associació molt activa i molt dinàmica, no? Eh, doncs, si voleu ofegir alguna cosa, eh, animar la gent, recordem la via de contacte que tenen, les 3 dobles Bs, punt, Les tertúlies que fem cada segon dimarts de mes és oberta a tothom, a la 9 i a, la 9, a les 7 de la tarda, segon dimarts de mes, allà es podem esperar és gratuït i podem participar en la tertúlia i sentir els nostres comentaris com desenvolupem i fem la crítica de la fotògrafa aquest justament el dimarts que ve hi haurà una xerrada que la presenta la Cristina Rosa això es parlarà sobre un fotògraf Molt bé, llavors dimarts que ve com a segon dimarts de cada mes teniu la tertúlia programada mensual on allà pues, feu una mica una pluja d'idees i comenteu les, les fotos que heu fet, no? Moltes gràcies, Josep Maria, Manel eh, gràcies pel el vostre temps i des de Trinitat Vella us animem a seguir així i a moure's així i no, no parar, això no parar Moltes gràcies a vosaltres i per la feina que feu també que és molt important Gràcies, bon dia, adeu Manel adeu. Gràcies, moltes gràcies Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Bé, doncs farem una petita pausa en la celebració de la Festa Major de la Sagrera perquè avui tenim amb nosaltres l'inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu, el senyor Àngel Tomàs Santos. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui tenim moltíssimes coses per explicar i ara que estàvem parlant de la Festa Major de la Sagrera, què ens pots dir al respecte? Doncs ve que ja des d'aquest cap de setmana passat que van començar els diferents actes i ara, com dirien, tenim la Semana forta que és, és aquesta precisament mm. i després uh, el dia dos que es fa també la, la, la cursa, cursa de, de la Sagrera i bé, per part de Guarda Urbana, en la part que, que ens mm, competent nostra, doncs bueno, ja tenim planificat tots els serveis i la distribució tant dels efectius com de les necessitats Eh, de mobilitat i seguretat que... Bueno, que, que que es fa en, en aquestes festes. Uh -huh. I ja estem també endamunt de les de Sant Andreu que són a, a continuació bueno, solo van una a diferents actes cada cap de setmana, però que estan ja doncs, això, això. aquesta previsió s'ha de fer en un temps considerable per poder per poder disposar de tots el, el necessari per tant elements materials com, com humans no? per al desenvolupament. És a dir que no, no pareu una festa darrere l'altra. <ríe> doncs sí, Sí, els, els veïns del barri no, no es queixaran de, de l'activitat al territori i la veritat és que bueno, és una manera crec que molt interessant i molt important de, bueno, de, de, de viure en no? uh -huh. els veïns i en els diferents barris no? que cadascú té la seva particularitat i tothom pot anar al, de, al dalt costat, no? que està, penso que, que és una, una cosa bona no? uh -huh. A més també hem de parlar d'una campanya, la campanya de transport escolar Sí, ara ha començat, va començar aquesta setmana, és una, de forma periòdica suposo que molts dels oients s'hauran escoltat via televisió de què es està fent aquesta campanya. Guàrdia Urbana, des de l'àmbit de, de la ciutat de Barcelona, doncs, eh, està doncs, també incorporat a aquesta, a aquesta campanya, fins al dia 23, és, eh, de, bueno, de, sobretot mm, en fent inspeccions a, a autocars, bueno, al, als mitjans de transport escolar que hi ha a la ciutat de Barcelona. Mm. Això és una campanya molt de tota la ciutat, però el que sí que també volia comentar, i perquè sí. tots els oients... Els nostres el veïns. ...que sabien que, bé, bueno, també des del mateix districte s'estan fent després del dia 23, no? El, el mm -hmm. fet de fer inspeccions i controlar doncs, tant el tema de documentació com especialment el tema de seguretat al transport escolar quan se'n van els, els col·legis que fan alguna excursió, etc. Doncs de forma aleatòria, no, no a tots, perquè a tots no, però sí que de forma aleatòria doncs, anant a, bueno, a, aquests, a aquests col·legis que fan aquesta excursió. De, de la mateixa forma, qualsevol bon, director, el cap d'estudis, etc. dels col·legis poden demanar el, bueno, a fer aquesta excursió i que, voldrien que, que que es fessi aquest control. És sobretot per per, bueno, per mantenir aquesta seguretat a, a nivell de lo que és el transport escolar que és molt important a, a arreu de, de, de guesssin de la ciutat. No? Uh -huh. I encara tenim altres coses a comentar, com per exemple hablo de l'actuació que es va fer a Felip II? No? Sí, a finales del, del mes de, mes de octubre, dentro de, bueno, del trabajo que hacen habitualmente, de, de inspección de locales, que, bueno, que temas de licencias, documentación, quejas, suroles, molestias diversas... Bueno, van detectar un local al pues, bueno, carrer Felip Xebon, número 207, que bueno, es dedicava a la venda de, de material de cultiu de marihuana i diferents estris. Resultat pues, que van veure que no, que no hi havia llicències per, per poder desenvolupar aquesta, aquesta funció. No? I bueno, van fer una inspecció administrativa i de la qual doncs, van, bueno, van acabar la detenció de tres, tres persones que estaven al local per bueno, tema de delictat contra la salut pública tema de substàncies estupefaents no? es, bueno, es va... van trobar 5.585 grams de marihuana 5.5 o sigui, kg 133 grams de cocaïna 38 grams de metamfetamina, 317 de hachís 80, 866 plantes de marihuana congos alucinógenos, o sigui, va ser, mm. bueno, va ser una intervenció especialment pel que implica el tema de la salut pública, no?, mm. tot el, el moviment que, que feia aquest, aquest local, doncs penso, penso que es va fer una bona, una bona intervenció que, bueno, perquè els veïns també coneguin ah. aquesta altra faceta, no?, que, que, que a vegades doncs, doncs fent, no ens fem, mm. no? D'acord. I després, ja per acabar, doncs, el que tenim és el tema de, de, de demà, no? Demà hi ha una, una vaga general convocada, que és el que... Vosaltres fareu serveis mínims? No, nosaltres, a la, a les forces i, i cossos de seguretat, tenen, tenim dret a la manifestació, però no a la vaga. O sigui, ah. nosaltres sí que fora de servei, pots reivindicar el que sigui i pots anar fora de servei a aquesta manifestació a no? aquesta reivindicació però el que no, nosaltres no podem dir doncs avui Clar. ens acollim a, a la vaga i no anem a treballar, no? aquesta qüestió no, no està contemplada sí. en la legislació Clar. i nosaltres doncs, bueno, treballem intentarem que tant la part del que vulgui fer vaga pugui fer-ho, així com que la, la gent que, que vulgui doncs, no fer-la doncs, de poder facilitar que no hi hagi doncs, cap problema. Esperem que sigui una... que, que no es, vi, es viuen els, els moments... Clar. violents de, de l'altre no? el tema mm. de la vaga doncs, la convocatòria exactament, és el que dient nosaltres tenim la nostra responsabilitat amb els cossos policials i el que intentem o o, volent, o desitgem eh, és el que no hi ha hagi dos problemes, no? que problemat. cadascú es manifesti perfectament i nosaltres facilitarem aquesta tasca, de fet mm. la manifestació gran que es farà a les 18 hores del dia, pues, doncs, esperen que sigui doncs, això, pacífica i reivindicativa. Que no hi hagi cap tipus de, de problema eh, eh, al, al carrer. No? Exactament. exactament. Mm. D'acord, doncs, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació que de ben segur, doncs, que han de tenir en compte els veïns, sobretot el que fa doncs, a l'actuació de Felip II, que hem parlat abans, i també el tema de de la vaga que demà doncs, no hi hagi cap tipus de, de problema a l'hora de que es pugui desenvolupar amb normalitat no? mm -hmm. d'acord, perfecte doncs Àngel Tomàs Santos, eh, de l'inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i esperem doncs que tot vagi d'allò més bé que no hi hagi cap tipus de, de problema demà això esperem. Molt, molt bon doncs, dia moltes gràcies, bon dia i ara el que farem doncs, serà una petita pausa, eh, anem a escoltar els indicatius de Ràdio Trinitat Vella i tornem tot seguit. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs després de parlar de seguretat aquí els micròfons de Ràdio Trinitat Vella nosaltres clar, continuem amb la nostra festa festa major a la segreta I una entitat important a tenir en compte en la Festa Major de la Sagrera és precisament el que es realitza des de la parròquia de Cris-Rei. Una entitat vinculada a aquesta parròquia és la del Teatre Alcalaix. Amb ells parlem ara mateix. Seguim a la deuenna mostra d'entitats de la Sagrera i ara tinc aquí al costat el director i fundador Paco Rivas del Teatre Alcalaix. Bon dia. Bon dia. Eh, Expliquem-nos una mica aquest... Què és el que ens tiro preparat de cara aquest any, aquesta temporada, Paco, al Teatre Alcalaix? Aquest any estem fent el Don Juan Tenorio, que el van estrenar a les sema... el... festes de la primavera, i ara el tornem a repetir perquè hi ha molta gent que nos demana que la tornem a fer perquè és bastant simpàtica. És el Don Juan Tenorio del Diambrox, i ho fem el dia 18 d'aquest mes, de novembre, al Centre Cívic d'aquí de la Cervera. La representació de Do Juan Tenorio al Centre Civil de la Sagrera, organitzada pel Teatre del calaix, per la Festa Major de la Sagrera. No? Ens, ens fa cinc cèntims una mica de la història de, de com va sorgir la idea de fundar el Calaix I, bueno, i que vostè mateix que és el fundador, com li va sorgir la idea i l'expiració aquesta? Bueno, en principi nosaltres som un grup de matrimonis que van coincidir en un temps i un espai eh, junts, no? Aleshores som de la casal parroquial del Crisney, de la parròquia aquí de la Sagrera. Aleshores feien les sortides de Montserrat amb els crios que eren petits i cantaven a la coral, ballaven a l'esbar i tal. I llavors els pares pues, van dir, bueno, nosaltres què fem? Tenim que pensar fer alguna cosa. I van començar fent sketches o sketches escenificats. No? Aleshores van dir, bueno, i per què no fem teatre en cap i peu, no? Com a Dios manda. Clar, com a Dios manda en un casal parroquial queda molt bé, no? I, i sí, sí, van començar a fer a fer teatre. Llavors, al casal parroquial no teníem teatre, ni tenim teatre escenari. Llavors fèiem calaixos d'un metro per metro i llavors amb portes que agafaven pels carrers, pels continuadors, fèiem el decorat, espàrrecs al, al sostre, la porta i el calaix, per això diem els calaix, no? de metro per metro, fèiem l'escenari, per dir-ho, sí, alçada. I llavors, amb paper, fèiem, tapàvem les portes i fèiem el que és el decorat. I aleshores van començar així si de broma a broma, ja hem fet els 25 anys i ja estem als 30 quasi, no? I, i aquesta l'idea o sigui de passar-ho bé, de fer teatre, que és una cosa important, perquè pots fer molts personatges siguent tu mateix, no? I llavors, és, un, una, és una, un encant, és una cosa és, un, francament fascinant. I algú que ens estigui escoltant estigui interessat a participar amb aquest, aquest teatre al calaix, eh, on es tindria que dirigir i què tindria que fer? Aquí al centre cívic del que aquí de la Sagrera i nosaltres fem assajos el dimarts i dijous. A la partir de les 9, una mica més de les 9, allà estem, qualsevol que vulgui interessar pot, pot passar per allà i et xerrarrem del que sigui. Cada dimarts i cada dijous a partir de les 9 del vespre, més o menys, al Teatre Alcalàix, aquí al Centre Cívic de la Sagrera, tot aquell que vulgui apuntar-se i tot aquell que vulgui participar en les diferents obres que representen, doncs ja sap, aquí al Centre Cívic de la Sagrera, Paco, un plaer tenir-te aquí els micròfons de la Ràdio Trinitat Vella, us animem aquí a seguir amb aquests 30 anys, no quasi, que ens has comentat d'aquest teatre, Eh, agraït molt per estar aquí aquest, aquest matí i, i bueno, doncs a tots aquells que vulguin fer partícips d'aquest teatre ja saben, al Centre Cívic de la Sagrena moltes gràcies Paco moltes gràcies a vosaltres eh, bon Molt bé, i una entitat important, una important una entitat a destacar del barri de la Sagrera és la Nau Ivanov, que us ofereix la conferència de Duan Michals. Avui, a les 7 de la tarda, a la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix la conferència de Daune Michals, presentada per Cristina Raso. Doncs tot això coincidint amb la tertúlia fotogràfica del grup Fotosegrera que es realitzarà a les 7 de la tarda. Hem de dir que Duan Michals és un fotògraf americà, nascut el 18 de febrer de 1932 a Pensilvanya, Estats Units. La fotografia del qual va destacar en els anys 70 per les seves exposicions múltiples, per les seves seqüències i per la incorporació de dibuixos i textos com a elements de les fotografies. Se'ls considera un dels principals representants de la fotografia conceptual i filosòfica. Cristina Raso parlarà d'aquest fotògraf autoaddicte nord-americà. Quan li van ensenyar imatges de l'artista, li va quedar gravada per sempre la frase amb la qual ell es definia. Em defineixo com a expressionista perquè per mi no és qüestió de fotografia o de paraula o de poesia. Per mi només és qüestió de necessitat de comunicar les meves idees. En la fotografia que il·lustra a eh, Duan Míxels, eh, aquesta informació va acompanyada del text. Un cop acabada la xerrada, a les 8 tindrà lloc la tertúlia de fotos sagrera que de cada segon dimarts de mes... Fotosagrera organitza i dinamitza la tertúlia amb la veu i vot dels seus membres de les fotos presentades i comentades pels autors. El públic convidat fa d'espectador i pot participar en el debat de la mà d'un moderador. Molt bé, doncs més cosees de comentar-vos de fotosagrera que et hi ha una en una pàgina web que és www.fotossagrera eh, foto seria pTOsGA -E punès també tenen un Facebook i l'entrada és totalment creatuïda aquesta tertúlia per tant no hi podeu faltar més coses a comentar-vos doncs ens anem ara cap a deixem davant de la segreta un moment ens n'anem cap al Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició fotogràfica vocal no vocal Al Centre Cultural Can Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix avui a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició fotogràfica vocal no vocal l'exposició fotogràfica pertany a l'artista Katie Riquelme on les imatges van acompanyades d'un text transcrit en braille amb missatge poètic molt bé. I avui també l'Anau Ibonov realitzen altres coses, com per exemple aquestes retallades de teatre Uncut. Eh, parlem de que avui a les 8.30 de la tarda l'Anau Ibonov i les seves tres companyies de teatre residents se sumen a la iniciativa internacional Teatre Uncut promoguda a Catalunya per la Sala Beckett. La Factoria Escènica Internacional, la companyia Arcàdia i el col·lectiu La Santa posaran en escena, a través de lectures dramatitzades, quatre de les peces breus que formen part del projecte Teatre Oncut. Serà avui a les 830 i a la nau i ben Teatre Uncult és un projecte nascut a Londres davant les retallades en la despesa pública del govern de David Cameron al Regne Unit l'any 2010. L'èxit del projecte va portar a obrir-ho a autors i participants de Ro del Món davant una problemàtica global. Aquest moviment de denúncia contra l'actual política de retallades posa a l'abast de tothom i a qualsevol lloc del món una sèrie de peces breus escrites per prestigiosos dramaturgs lliures de dret durant aquesta setmana. Les tres companyies residents a la 9 i 9 han seleccionat quatre dels textos per portar a escena en el marc d'aquest moviment mundial. I si us pensàveu que ens havíem oblidat de la Festa Major de la Sagrera, doncs, evidentment, no. Ens en anem ara a conèixer una entitat històrica. Fa 30 anys que funcionen, són els Dracs i Diables de la Sagrera. Doncs ara tenim el plaer de tenir els micròfons de la Ràdio Trinitat Vella, al president de Dracs i Diables de la Sagrera, l'Arnau. Bon dia. Bon dia. Eh, Explica'ns una mica què és el que teniu preparat per a aquestes festes i com desenvolupeu les diferents trobades que, que organitzeu Doncs bé, per aquest any eh, millorem amb actes Comencem avui amb una amb les entitats Demà amb un lip-dab Amb el qual esteu tots convidats a dos quarts de deu del matí a la plaça i a d'ells A la setmana següent tenim un Sarkavila Tenim unes despertades a les vuit del matí us aixecarem a base de trons Bon dia I a la següent tenim correfoc infantil i correfoc adult ...acabant amb un sopa de germenó. Molt bé, una agenda completa, no?, per aquests acts de la Sagrera. Tenim en tres setmanes un còmput d'actes important. Molt bé. Eh, particularment, amb, per aquestes festes de la Sagrera, organitzeu algun acte especial o simplement la participació així de Correfocs... I, ...i aquest lip-up que, que heu comentat, el, el de la Sagrera Percussió, també, que organitzeu? Teniu algun acte especial que organitzeu per la festa major? Bàsicament, som organitzadors eh, de tots els correfocs de fa 30 anys, aquí al, al barri. El lead-up el muntem natros, Segue Samba és la grup de percussió nostra. I bé, bàsicament, la, la novetat és el lead-up, perquè any que aviam ho farem. És a dir, és un lead-up que va durar mínim 5 o 10 anys, no fotem. Ha de ser prou històric. I per a comptar, per, si per festes majors i per a festes de primavera montem més actes reivindicatius diferents, però sí, és això. Eh, Arnau, si tenim ara mateix algun atrevit a l'altre contó de, de les zones, com es podria adreçar vosaltres per participar i, i formar part de la vostra associació? Doncs és molt senzill, us fiqueu a dracidiablesdesagreda.com, compliu el formulari i us respondré. Perfecte, Arnau, molta gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Molta gràcies. Molt bé, doncs Festa Major de la Sagrera és el que podeu gaudir aquests dies fins al dia 25 de novembre als diferents carrers d'aquest barri. I ara parlem d'una entitat doncs, força important a la Sagrera, com és la Navi Benov, que us ofereix l'exposició de fotografies Portraits. La Navi Benov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix l'exposició de fotografies Portraits, una exposició del fotògraf Joan Picanyol. Qui és en Joan Pequinyol? Doncs hem de dir que va néixer a Mollà, el 1953, i que la seva obra individual ha estat exposada, exposada a diversos indrets de Catalunya. I ha participat en diverses exposicions col·lectives, al Centre Cívic de la Sagrera, el Club Natació Sant Andreu... El gener del dos, 2012 va exposar a la nau Ivanov Insospitades Harmonies, que també havia estat a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. Portrait, Portray doncs és la primera exposició dedicada en exclusiva als retrats.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 Molt bé, doncs tal com us dèiem, per, per tenir contacte amb Fotosagrera doncs hi ha una pàgina web que és www.fotosagrera.es I atenció perquè, deixem per un moment la segreta de banda, parlem d'una entitat que, de la qual ahir em fèiem menció a través de la veu de Susana Ávila i hem de dir que Clip Teatre celebra els 15 anys amb una exposició al Centre Cívic de Sant Andreu. No us el podeu perdre, teniu fins al dia 20. 15 anys d'història recopilat en 150 metres quadrats. Són fotografies, maquetes escenogràfiques i el vestuari d'alguns dels 35 espectacles que Clip Teatres ha representat fins ara. Doncs tots aquests records es poden veure al Centre Cívic Sant Andreu fins al 20 de novembre. Com hem dit, unes 150 persones han col·laborat amb aquesta entitat de teatre amateur durant aquests anys. Per celebrar-ho, la companyia prepara un musical amb fragments de les obres de teatre que han estrenat fins ara. Clip Teatres és una entitat andrewenca que fa teatre amateur des de fa 15 anys. Són unes 15, unes 15 persones entre actors, tècnics, maquilladors i vestuari. Sumant per aquí i han passat més de 150 persones. Molt bé, doncs l'objectiu de Clip Teatres al principi era arribar a fer-se professionals doncs van participar persones molt ficades en el gremi i això doncs potser els va donar una qualitat diferent a la d'altres grups de teatre amateur. El que passa és que tots els grups van aprenent i ara hi ha força grups al barri que tenen un nivell de qualitat comparable el de Clip Teatres. La idea doncs era estrenar tres espectacles a la temporada, un cada trimestre. Ara s'estan doncs, preparant una obra molt personal, escrita per un company del grup i dirigida per ell, per Marc López, que incorpora fragments de totes les obres que han realitzat en aquests 15 anys aquesta entitat, Clip Teatres. Més coses a comentar-vos, doncs dir-vos que la sisena edició de Premi Disseny per al Reciclatge encara sou a temps de poder gaudir-ne. Fins el 23 de novembre restarà oberta l'exposició als Premis 2011 de Disseny pel al Reciclatge, sisena edició a l'espai La nau de l'Escola Llotja, a la seva seu de Sant Andreu en horari de 10 del matí a 8 del vespre. Doncs amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Més coses a comentar-vos. Doncs teniu ara també la possibilitat d'apropar-vos al Centre Cultural Can Fabra perquè fins al 23 de novembre la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra celebra els 30 anys del FEBA. La sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 23 de novembre l'exposició 30 anys de foment i estudi de les Belles arts. Molt bé, doncs encara ens queden alguns apunts així per comentar-vos. Tenim, per exemple, la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra, us apropa les aventures del Capitán Trueno.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 Quan el 14 de maig de 1956 va sortir el guiósc el número 1 del Capità trueno, els nens i nenes van quedar enganxats a les seves vinyetes, igual que avui en dia passa amb la PlayStation. L'exposició va a càrrec de Jordi Codina, que és músic, i Francesc Franco, que és col·leccionista. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra doncs tenen la possibilitat de gaudir de l'àrea del còmic a la planta 1 d'aquesta mateixa biblioteca, d'aquest mateix espai. I ara, doncs, si us sembla, parlem novament de la Nau i que us ofereix una exposició de Xavier Bassiana, el qui va ser el seu creador. Fins al 30 de desembre, a l'Espai Guillot de la Nau Ibanov, el seu creador, Xavier Bassiana, us ofereix una exposició amb nom de data. 9 de març, 9 de març.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 jo Molt bé, doncs ja acabem el nostre programa d'avui i volem fer-ho amb una entitat molt important per la Sagrera i per tot Catalunya. Es tracta de Monitors Sense Fronteres. Presidenta de Monitors Sense Fronteres, la Neus, bon dia. Bon dia. Eh, bé, Neus, explica'ns com, com es va crear aquesta associació i a què es dedica. Bueno, L'associació fa més o menys un any que es va formar i ens dediquem a promoure l'educació en el temps de lleure a altres llocs del món i també eh, donar possibilitats a aquells nens que no es poden pagar ni un esplai en un cau aquí a Catalunya i intentem fer activitats totalment gratuïtes per ells i també per les famílies Molt bé, teniu alguna activitat preparada per aquesta festa major de, del 2012 de la Sagrera? Sí, el dia 18 i el dia 25 fem un mercat solidari a la plaça Jardins Eltz i després el, eh, el dissabte 24 fem activitats pels nens i per uns tradicionals amb diverses entitats de del barri. de quines edats eh, poden agafar un nens, vaja? Sí, bueno, nosaltres agafem entre 4 fins la de què vulgui, saps? No importa. Vale. I si ara mateix hi algun pare o mare que vol adreçar el seu fill a aquestes monitor sense fronteres, com ho ha de fer i què ha de fer? Pues tenim pàgina web, monitor sense fronteres.org després tenim Facebook i Twitter i si no també ens fan a mi un mail a info arroba monitor sense fronteres.org Perfecte, Neus. Alguna cosa a afegir? No. Doncs moltes gràcies per estar aquí a Reutilitat Vella i us animem a seguir amb aquesta tasca tan bonica que feu. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs avui hem realitzat aquest primer programa de Festa Major de la Sagrera en comptat amb la participació del nostre regidor, el regidor del districte de Sant Andreu en Raimon Blasi, amb l'Associació de Veïns i la Comissió de Festes, amb Fotosagrera amb Teatre Alcalàix, amb els dracs i diables de la Sagrera i ara mateix amb els monitors sense fronteres. Nosaltres ho deixem aquí, Retur... tornem el dijous amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i tornem a la Festa Major el proper dijous per poder gaudir de més entitats això serà d'aquí doncs, dos dies. Fins ara, que va ser una molt bona tarda. D'eu. seu Us parlem, Aite Polo i Oriol Pujador. El govern català confia que els serveis mínims pactats amb els sindicats i per